Кинув землю і летів вище хмар поруч із двома осяйними птахами. Він побачив, що його власне тіло теж промениться світлом. Той юний Джонатан Лівінгстон, що завжди жив у глибині його золотих зіниць, нікуди не зник. Просто оселився тепер у новій подобі. Це нове тіло – також було тілом чайки, але летіти в ньому стало ще як краще. «Диво та й годі», – думав він, – «мені потрібно вдвічі менше зусиль, аби летіти вдвічі швидше, ніж за кращих часів на землі». Його пір'я сяяло мов діамантове, а крила стали гладенькими, як пластинки з полірованого срібла. І зачудовано роздивляючись їх, він став випробувати, на що здатні ці нові крила. На швидкості у 250 миль він відчув, що наближається до гранічної швидкості горизонтального польоту. А сягнувши 273 миль, він зрозумів, що не може летіти швидше, і це його трохи розчарувало. Отже, нове тіло також не було всесильним. І хоча він зміг перевершити свій колишній рекорд, проте лишалася межа, подолати яку було дуже важко. «На небесах, – подумав він, – не має бути ніяких обмежень». Хмари розсіялися, його супутники гикнули. «Гарної посадки, Джонатане!» І розтанули в розрідженому повітрі, Він летів над морем до нерівної берегової смуги, Небагато чайок на скелях тренувались у зльоті. Далеко на північ, аж на небокраї, літали ще кілька. Нові видива, нові думки, нові запитання. Чому чайок так мало? Адже в небесній зграї їх мусило бути безліч. І чого це я раптом так втомився? Я ж гадав, небесні чайки не знають ні втому, ні сну. Де він таке чув? Пам'ять про земне життя ніби стерлося. Звісно, земля – це місце, де він зміг дечого навчитися. Але подробиці наче тонули в неясному Мареві. Колись він бився за їжу з іншими чайками, а потім став вигнанцем. Дванадцятеро чайок із берега прилетіли зустріти його, та жодна з них не мовила ані слова. Він лише відчув, що тут усі йому раді, що тут його дім, і час линув для нього як один довгий-довгий день». Так, ніби сонце ніколи не сходило, а просто світило завжди. Він зробив поворот, аби сісти, змахнув крилами за дюйм від землі і плавно опустився на пісок. Інші чайки також приземлилися, лише злегка врухнувши пір'ям. Розпроставши свої блискучі крила, вони спіймали повітряний потік – і, вигинаючи пір'я, зупинилися тієї миті, коли їхні лапи торкнулися землі. Це було прекрасно, та він надто втомився, щоб і самому так спробувати. Джонатан не встиг мовити жодного слова, як заснув, стоячи на березі. Уже за кілька днів він зрозумів, що тут йому належить дізнатися про політ іще більше, ніж у попередньому житті Проте існувала певна різниця Чайки, що мешкали тут, були близькі йому по духу Всі вони жили заради того, щоб досягти нових висот у головній справі свого життя У польоті Це були просто дивовижні птахи і кожен з них тренувався щодня, багато годин поспіль, вивчаючи все нові та, нові та нові таємниці повітроплавання. Джонатан надовго забув той світ, звідки він був родом. Місце, де жили птахи, яким є незнаною радість польоту. Птахи, яким крила служать лише для пошуків їжі та для боротьби за неї. Проте час від часу на одну коротку мить цей світ виринав у його пам'яті. Така мить настала якось уранці, коли він удвох зі своїм учителем спочивав на березі, зробивши кілька швидких переворотів зі складеними крилами. – А де інші, салівани? спитав він ледь чутно бо вже призвичаєвся передавати свої думки без слів, як усі тутешні чайки, що ніколи не здіймали галасу. «Чому нас тут так мало? Адже там, звідки я прилетів, були тисячі чайок, я знаю». Саліван кивнув. «Єдине, що я можу відповісти, Джонатане, таких птахів, як ти, буває один із мільйона». Більшість з нас рухаються вперед дуже повільно. Ми прийшли з одного світу в інший, майже точно такий, і вже забули, звідки походимо. Нам байдуже, куди нас ведуть. Ми живемо одним днем. Уявляєш, скільки життів ми можемо прожити, перш ніж почнемо здогадуватися, що життя це не тільки пожива, боротьба та влада у зграї. Тисячі життів, Джонатане, десятки тисяч, а потім і ще сотню, поки не зрозуміємо, що таке вершина знання, і ще сотню, поки не впевнемося, що мета нашого життя досягти цієї вершини і передати свої знання іншим. Звичайно, і тут діє той самий закон. Ми вибираємо для себе наступний світ завдяки тому, чого навчились, у попереднім. Не навчившись нічого, і наступний світ не буде нічим різнитися від попереднього. І в ньому тебе чекатимуть ті самі перешкоди і свинцевий тягар незнання. Він випростав крила і повернувся лицем до вітру. Але ти, Джоне, — мовив він, — ти зміг вивчити так багато за такий короткий час? що тобі не довелося прожити тисячу життів на дорозі до цього світу. Замить, вони знов піднялися в повітря і продовжили тренування. Робити подвійний переворот у двох було легко, бо Джонатан, перевернувшись, мусив пильнувати рухи своїх крил і узгоджувати їх із рухами інструктора. «Спробуймо ще раз». Сказав Саліван знову і знову Спробуємо ще раз І нарешті Добре І тоді вони почали вивчати зовнішні петлі Якось увечері чайки, вільні від нічного польоту Стояли всі разом на піску і думали Джонатан, набравшись духу, підійшов до старішини Який подикували, скоро мав покинути цей світ Чанге, мовив він трохи схвильовано. Старішина лагідно позирнув на нього. Так, синко мій. Замість того, щоб роками підупадати на силі, старішина лише зміцнів. Він літав швидше, ніж будь-яка чайка у зграї, і досконало володів такими прийомами, що їх інші тільки починали вивчати. «Чанге, цей світ зовсім не небеса, так?» При світлі місяці було видно, що старішина всміхнувся. «Ти знову вчишся, Джонатане!» «Ну то що ж буде далі? Куди ми йдемо? Невже взагалі немає такого місця небеса?» «Ні, Джонатане, такого місця немає. Небеса?» Не місце і не час. Небеса – це досконалість. Він хвилю помовчав. «Ти дуже швидко літаєш, правда?» «Я… я люблю швидкість», – відповів Джонатан приголомшений, але гордий, що старішина його помітив. «Ти зможеш доторкнутися небес, Джонатане, в ту мить, коли пізнаєш досконалу швидкість». Це не значить, що ти пролетиш тисячу миль за годину чи мільйон, чи мусиш летіти зі швидкістю світла. Адже будь-яка цифра – це межа, а досконалість – немає меж. Досконала швидкість, сину мій, це значить, що ти опинився там. І Чіанг без жодного попередження зник. Та вмить з'явився край води за 50 футів від місця, де вони стояли. Потім він зник знову і за тисячну долю секунди торкнувся плеча Джонатана. «Це така забавка», – мовив він. Джонатан був у захваті. Він навіть забув, що хотів дізнатися про небеса. «Як ви це робите?» «Що ви відчуваєте? А далеко ви можете так перелетіти?» «Перелетіти можна куди завгодно і за будь-який час, коли захочеш», сказав старішина. «Я побував скрізь і всюди, куди міг полинути думкою». Він дивився вдалечінь за обрій. «Дивна річ! Ті чайки, що нетхують досконалістю заради мандрів, не летять нікуди, бо їм не підвладна швидкість. А ті, хто відмовляється від мандрів заради досконалості, в одну мить дістаються куди захочуть. Запам'ятає Джонатане, небеса – це не час і не місце, бо місце і час не мають значення. «Небеса – це… А ви можете навчити мене так літати?» Джонатан тремтів, уявляючи собі ще одну перемогу над невідомим. «Звичайно, якщо ти хочеш навчитися». «Я хочу. Коли ми зможемо почати?» «Можна й зараз, якщо бажаєш». «Я хочу навчитися так літати», – мовив Джонатан, і дивний вогник засвітився в його очах. «Кажіть, що я маю робити?» І Чанг заговорив поволі, пильно дивлячись на свого учня. «Аби літати зі швидкістю думки, тобто літати куди завгодно, – говорив він, – ти насамперед мусиш збагнути, що вже прилетів». За словами Чанга, уся хитрість була в тому, щоб Джонатан перестав бачити себе ув'язненим у тілесній оболонці – яка має розмах крил 42 дюйми і знає певні льотні прийоми. Весь сенс у тому, щоб усвідомити. Його справжня сутність, як ненаписане число, перебуває водночас у будь-якій точці простору та часу. Джонатан тренувався з шаленим завзяттям. Тренувався день у день з ранку до пізньої ночі. Та попри всі свої старання він не зрушив з місця ані на пір'їнку. «Забудь про віру», – повторював йому Чанг. «Тобі не потрібна була віра, щоб літати. Ти мав лише зрозуміти, що таке політ. І це те ж саме. Спробуй ще раз». І настав день, коли Джонатан, стоячи на березі з заплющеними очима і намагаючись зосередитися, Раптом осягнув усе, про що говорив Чанг. «Це правда, я можу досягти досконалості. Для мене немає меж». Його охопила радість. «Добре», – сказав Чанг переможним тоном. Джонатан розплющив очі. Він стояв разом із учителем на дивному морському березі. Дерева схилялися до води, у небі повільно оберталися двоє жовтих сонць. Суть ти вхопив правильно, сказав Чанг. Тепер ще трохи попрацюєш над управлінням. Джонатан був приголомшений. Де ми? Проте старішину анітрохи не вразив дивний краєвид довкола. Він недбало відповів. Як бачиш, ми на планеті з зеленим небом і подвійною зіркою замість сонця. Джонатан не зміг стримати радісного вигуку. Вперше відтоді, як покинув землю. Вдалося! Ну, звісно ж, вдалося, Джоне, мовив Чанг. Воно так завжди буває, коли знаєш, що робиш. А тепер щодо управління. Коли вони повернулися, було вже темно. Чайки дивилися на Джонатана, і в глибині їхніх золотистих очей ховався шанобливий острах. Адже всі бачили, що він стояв, наче прикипівши до місця. І раптом зник в одну мить. Але Джонатан не став слухати вітання друзів. «Я тут новачок, я лише починаю». Це мені треба у вас вчитися. Я тобі дивуюся, Джоне, мовив Саліван, що стояв поруч. За десять тисяч років я ще не зустрічав чайки, яка б навчалася так безстрашно. Зграя примовкла і Джонатан ніяково тупцяв на місці. Якщо хочеш, ми почнемо працювати над часом, сказав Чанг. І ти зможеш літати і в минуле, і в майбутнє Тоді ти справді будеш готовий до найскладнішого і найцікавішого Ти будеш готовий до того, щоб полетіти вище Пізнати доброту і любов Минув місяць Принаймні здавалося, що минув місяць І Джонатан досяг надзвичайного успіху він завжди навчався швидко навіть сам, а зараз, коли його учителем був старішина, він засвоював нові знання, наче добре налагоджена обчислювальна машина, вкрита пір'ям. Та ось настав день, коли Чіанг зник. Він лагідно звернувся до чайок і закликав їх не кидати навчання, і тренуватись, і пізнавати досконалу невидиму сутність що становить основу життя. І поки він говорив, його пір'я сяяло все яскравіше, а потім спалахнуло таким сліпучим блиском, що жодна чайка не могла дивитися на нього. «Джонатане!» – мовив він, і це були його останні слова. «Ти маєш дізнатися, що є любов!» Коли чайки змогли подивитися на те місце, де стояв Чанг, його там уже не було. Минали дні, і Джонатан помітив, що часто думає про землю, з якої прилетів колись. Якби він, живучи там, знав хоча б одну десяту, одну тисячну часток того, що знає тепер, наскільки цікавішим було б його життя? Він стояв на піску і думав. А що, як там нині живе чайка, яка прагне подолати межі своєї натури і літати для того, щоб пізнати сутність польоту, а не тільки же брати черствий хліб біля рибальських човнів? Може, ця чайка навіть стала вигнанцем за те, що сказала правду в вічі з граї? І ще більше Джонатан учився доброті, то глибше він пізнавав сутність любові і чим далі душче хотів повернутися на землю. Джонатан Лівінгстон, незважаючи на своє самотнє минуле, був природженим учителем. І найкращим виявом любові стала для нього можливість передавати свої знання тій чайці, яка чекає слушної нагоди, аби пізнати щось нове. Саліван, що також навчився літати зі швидкістю думки і тепер навчав цьому інших, був сповнений сумнівів щодо наміру Джонатана. Джоне, ти колись був вигнанцем? Чому ти гадаєш, що твої колишні вороги прислухаються до тебе зараз? Ти знаєш приказку, і вона справедлива. Літаєш високо, бачиш далеко. Ті чайки, які тебе прогнали, стоять на землі, здіймають галас з нічев'я і б'ються між собою. Вони за тисячу миль од небес. А ти кажеш, що хочеш показати їм небеса звідти із землі. Джони, вони не бачать далі кінчиків своїх крил. Лишайся тут. Допомагай новим чайкам тим, хто піднявся досить високо, щоб побачити те, про що ти можеш їм розповісти. Він трохи помовчав. А що якби Чанг повернувся до свого старого світу? Де б ти був сьогодні? Останній доказ був вирішальним. Звісно, Саліван мав рацію. Чайка, що високо літає, далеко бачить. Джонатан лишився і навчав нових птахів, що прилітали, а вони всі були дуже здібними учнями. Проте, колишні вагання повернулись, і він мимохідь почав думати про те, що на землі, можливо, живуть одна-дві чайки, які теж могли б навчатись. Наскільки більше знав би зараз він сам, якби зустрів Чанга за часів свого вигнання? Салі. «Я мушу повернутися», – сказав він нарешті. «Твої учні вже багато знають. Вони допоможуть тобі з новачками». Саліван зітхнув, проте не став заперечувати. «Мені буде сумно без тебе, Джонатане». І більше він не сказав нічого. «Салі, як тобі не соромно», – докірливо мовив Джонатан. «Не будь дурним! Над чим ми з тобою щодня працюємо? Якщо наша дружба залежить від таких речей, як простір і час, тоді в ту саму мить, коли ми подолаємо і простір, і час, ми зруйнуємо наше братерство. Але ж єдине, що ми покидаємо, долаючи простір, це тут, а долаючи час, покидаємо тільки зараз» то як ти гадаєш, хіба ми не зможемо побачитись між цими тут і зараз?» Саліван мимоволі засміявся. «Ти просто божевільний!» – лагідно мовив він. «Якщо хтось і зможе навчити інших, як побачити тисячу миль одразу, це буде Джонатан Лівінгстон». Він подивився на пісок. «До побачення, друже мій Джоне!» «До побачення, Салі! До зустрічі!» Мовивши це, Джонатан уявив собі величезні зграї чайок на берегах іншого часу. І з легкістю, до якої вже звик, усвідомив, що він не просто кістки та пір'я. Він – живий образ волі і польоту, для якого нідеї ні в чому немає меж. Флет Шарліт був ще дуже молодою чайкою, та вже знав, що жодний птах, крім нього, не натерпівся таких знущань од зграї, не зазнав такої несправедливості. Мені байдуже, що там вони подякують. люто думав він, і йому аж темніло в очах, поки він летів до далеких скель. Літати це щось більше, ніж просто лопотіти крилами перелітаючи з місця на місце. Так і комар зможе. Один подвійний переворот навколо старішини просто для сміху, і от я вигнанець. Та що вони сліпі? Чи справді нічого не бачать? Чи не розуміють, як ми уславимо себе, коли навчимося літати по-справжньому? Байдуже, що вони про мене думають. Я покажу їм, що таке політ. Буду нещасним вигнанцем, Ну то нехай, коли вони так хочуть Я ще змушу їх пошкодувати, та ще й як Голос зазвучав у нього в голові І хоча голос був дуже тихий Флетчер так перелякався, що закляк у повітрі Не суди їх надто суворо, Флетчере Вигнавши тебе, чайки зашкодили тільки собі І настане день, коли вони це зрозуміють коли вона побачить те, що ти бачиш зараз. Прости їх і допоможи їм зрозуміти. На відстані дюйма від кінчика його правого крила летіла осяйна біла чайка, найпрекрасніша у світі, і пливла в повітрі напрочуд легко, не вирушачи жодним пером, хоча Флетчер тримався майже на всій гранічній швидкості. Молодий птах на мить отетарів. Що зі мною? Чи я вмер, чи збожеволів? Що це таке? Тихий спокійний голос, ніби читав його думки і вимагав відповіді. Чайкофлечерелінд, ти хочеш літати? Так, я хочу літати. Чайкофлітчерелінд. Чи так сильно ти хочеш літати, що зможеш простити з граю і навчатись, і колись повернутися до них і передати їм свої знання? Такій прекрасній, такій розумній істоті Флетчер Лінд не міг збрехати, попри всю свою скривджену гордість. Так, мовив він стиха. Тоді, Флетчере, заговорив осяйний птах, і його голос звучав дуже лагідно. Почнемо з горизонтального польоту. Частина третя Джонатан повільно кружляв над далекими скелями. Він спостерігав. Цей грубоватий молодий Флетчер був майже бездоганним учнем. Він мав і силу, і хиз до польоту, і найголовніше – палке бажання учитись. Щойно він пролетів поруч, мов сірий вихор у хмарі скуйовдженого пір'я, промчав сповз учителя зі швидкістю 150 миль за годину. Ще мить і він уже виконує іншу фігуру. Шістнадцятивитковий повільний переворот. І лічить витки в голос. Вісім, дев'ять, десять. Поглянь, Джонатане, я перейшов за гранічну швидкість. Одинадцять. Я хочу зупинитися так гарно, як ти. Дванадцять. Чорт забирай, ніяк не можу. «Тринадцять!» «Ці останні три витки без чотирна...» Флетчер сів на хвіст, і така невдача розлютила його до краю. Він гепнувся на спину, шалено закрутився у зворотньому штопорі, і геть затиханий, сяк-так відновив рівновагу на сто футів нижче від учителя. «Ти просто гаєш час зі мною, Джонатане!» Я був дуртелепень, усе одно в мене нічого не вийде Джонатан поглянув униз і кивнув Звісно не вийде, поки ти будеш зупинятися так різко Флечере, ти втратив сорок миль іще на початку Треба спинятися плавно Чітко, але плавно, зрозумів? Він спустився до свого учня. Ану, спробуймо ще разом. І уважніше, коли зупиняєшся. Починай отак плавно, легенько. За три місяці у Джонатана з'явилося ще шість учнів. Усі були вигнанцями, бо їх захопила нова дивна ідея. Літати заради того, щоб відчути радість польоту. Проте їм було легше розучити найскладнішу повітряну фігуру, ніж осягнути її прихований смисл. Насправді кожен з нас – це живий образ великої чайки. Необмежена ідея свободи, – говорив Джонатан вечорами, стоячи на березі моря. І точність польоту – це крок до вираження нашого справжнього «я». Усе, що нас обмежує, треба викинути. Ось навіщо ми маємо опанувати високу швидкість і малу швидкість, і фігурний політ? А його учні тим часом залюбки поспали б, утомлені денними польотами. Їм подобалися тренування, вони насолоджувалися швидкістю і задовольняли жадобу знань, яка зростала після кожного уроку. Але ніхто з них, навіть Флетчер Лінд, не міг повірити, що політ ідей може бути так само реальним, як політ вітру і політ птаха. Усе ваше тіло відповідає